Mondd már azt a jelszót, Merlin szép szerelmére! Vágott közbe a kőszörny. Jó oh, mákos Kettő! Mi, mi kettő? Két mákos súszpájsz! Tongs hirtelen összezavarodott. Jaj, Nagy kőfaragóm, láttad látott ezt! Sopánkodott a kőszörny. Jaj, persze!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 aki erre bizonytalanul áldogált egyik lábára a másikra. – Hát de um, mák van benne, arra emlékszem. – Hát esetle, esetleg mákos nudli? – kérdezte immáron félénken. – Hát ilyen nincs. Ez valami rémálom. A köszöny érezte, hogy a kristály szerkezete összépcsúszik. Még, – Még egy lehetőséget marad. Figyelmeztette az ifjú boszorkányt. Tonks sebesen gondolkozni kezdett. Mi már mákos puffad, mákos patkó, mákos békén mákos csimákos és ó! Na, a, noszogatta a strázsa. Már meg van, meg van, mákos! Csattan fel, diadalmasan, Tonks. A kőszörny egyik füle halk pattanással – Na, akkor felmehetek már végre? – érdeklődött Tonksz vidámon, mire a kérdezet fáradta legyintett. – Menj, jó akarsz? Nekem mára már elegem van. – És magába tovább repedezett. Dumbledore irodája egész nap fontos tárgyalások helyszíne volt.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 Főnix osztályú különleges csapásmérő varázs erőfelállítását határozták el. A dolog azonban itt rögtön el is akadt, ugyanis a varázslói rohamosztag összeállítása csepet sem ment egyszerűen. Hagrid ragaszkodott hozzá, hogy értesítsék a Dumbledore seregének elérhető tagjait is, mert hogy dolog időben a segítség.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 aki tongszténykedése pontosan telibe talált. Rémszem mágikus szeme búgó csigaként forgott, egyre sűrűbb habbá köpülve a rátapadó fehéres sárgás valamit, amin mellesleg helyes kis halmocskákban az arcára is kicsapódott. Orrán, vállán és ruháján, félig odatapadva, pirinyó bíborfínjel vibráló mézes kalács szíveskék vityegtek. De Idaho's Diggle őszinte elismeréssel merett a varázspálca még mindig csöpögő végére, amiből befejezésként egy-két füstölgő odaégett tésztadarab puffant elő. Miután az intenzív deszert zápor ezzel véget ért, a döbben csöndet Dumbledore törte meg, a szakállára fröccsent szószt nyalogatva. Na <tos> hát! <tos> <tos>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 Új típusú biológiai hadviselés? Maga cukorbeteggé akarja tenni a halálfalókat? Esetleg arra számít, hogy majd összecsuklanak az áhítattól a maga új hókuszpókuszol áttán? a Ah, cuki! Ó, ó Zsörtölődött Mogorván az öreg ex Aurora. Pirosló kis szívecskéket magáról, miközben ide-oda kenegette a rászáradó ragacsot.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 Én többször is megnéztem, de tényleg ott volt. Sokáig törtem ám rajta a fejem. Sőt, még Artúrt is megkérdeztem is. Artúr azt mondta, hogy ez valami nyomot jelző, lőgolyó is, meg, meg azt is mondta, hogy a Muglik nagyon-nagyon ötletesek. Néha úgy állítják össze a replő golyóbisaikat, hogy egy ilyen nyomot jelző, egy, egy film, meg valami robbanó golyó is követi egymást váltakozva.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 És aztán az is eszembe jutott még, hogy a, a világító szívecskék sokkal szebbek is lennének, és jobban innen egy boszorkányhoz, és akkor a bűbány már, már éjjel is használható lesz, és, és egy, egyébként is, meg igenis, hogy is ízlés lesz az egész. Ezzel aztán Tanks duzzogval beült egy sorokba. A dologból hamarosan újabb szavazás lett.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 Arthur morgott valamit az orra alatt, de a Moli mögött álló Dumbledore megrázta a fejét, és némán gyorgott valamit. Arthur szélesen elvigyörödött, mire Moli gyanút fogott, és hirtelen megpördült. Farkas szemet nézett az ártatlan képpel áldogáló dumbledore majd visszafordult élete párja felé. Ám, Arthur addigra már eltűnt a szobából. – Kolaportosz? – kiáltotta gyorsan, de... Be kellett látnia, hogy elkésett. – Na, megállj csak, megállj, Arthur Vizli. Kerülj csak a szemem elé! Így jöztem én ma haza vacsorára? Akkor majd meglátjuk, hogy melyikünk fog nevetni a másikon. Fenyegezőzött sértődötten. Kis idő múlva óvatosan nyílt az ajtó, és Arthur Vizli kémlelt, majd nyomult be rajta valami Ormótlan doboz szipelve. Hagrid és Rémszem gyanakodva figyelték. Dumbledore azonban felélénkült. Na, na, sikerült, Arthur. Nem volt könnyű, de megvan, megvan. A, a legnehezebb mégiscsak ezzel a kőszörnyel volt itt a lépcső alatt. Hát a frázt hozta rám. Se szó, se beszéd rám üvöltött, hogy mákos guba, és hozzám vágta a fülét.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 De ellenőrzés hiányában kötelességem lefoglalni és karanténba rakni az egészet. Mert mondja, mi van, ha mondjuk... Ugyan, ugyan, nem kell rögtön rémeket látni. Intette le mosolyogva Dumbledore. Egy repedezett pergamentekercset nézegett le. Ha oh, na de nem csak! Oh, oh, mit találtam Alasztor, ezt nézze! Potrohos, puffelfa, hélyes, csodály!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 ingatta a fejét az igazgató, miközben a recepgyűjteményét féltő gonddal visszatette a polcra. – Hát Megalagony professzorra végre is egész éjjel ezen dolgoztunk. – Megalagony professzor röviden biccentett. Nos hát az is igaz, hogy Tonsz asszonytól az előbb kiváló ötletet kaptam, és hát így Minerva utólagos engedelmével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 Hát már, nekem van is egy javaslatom erre. megbeszélt erre. Na, ezt figyeljétek! Egy, egy, egy, kész, egy, és. Hm, <hý> hm, hm, hm, hm. <kérdés> haj, haj, haj, haj, haj, velem, ha, ha, ha. velem, velem, verem, velem, velem, verem, verem. majd velem,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 Meggalagony összepréselt ajkakkal vizsladta az őszhajú varázslót. Hagrid félrenyelte az utolsó falatot, Kingsley kínjában megrázta a fejét, Mr. Weasley pedig a fejére rántotta az üres kartondobost. Daedalus Diggle pedig rémülten bújt Hagrid mögé. A Roxford régi igazgatóinak képei eddig csendesen szunyókáltak vagy olvasgattak, beszélgettek egymással. Dumbledore magán száma azonban őket is váratlanul érte. A képek között kitört a pánik. Dillis Durwent hinta székestül hanyatt esett. Armando Dippet magára borította a teáját. Dexter kiú két kézzel kapaszkodott a keretébe. Nigelus Black pedig olyan hirtelen riadt fel a szundikálásból, hogy elharapta a nyelvét és ököllel fenyegette Dumbledore-t.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 Na de, Albus, hát végtére is mi fehér varázslók vagyunk. Halálfaló vagy sem, hát nem szoktunk milyen ilyen kegyetlenül kínozni ellenséget. Magunkról már nem is beszélve. Hagrid sértődötten közbevágott. Énye ma, hát azért egy kicsit húzás, így nem gondolod? Nem, csattant fel a válasz a szoba különféle pontjairól egyszerre.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 És igaza, teljes tudatában szétnézett valamik is, innivaló után. Dumbledore látta, ugye, hogy mit akar, de voltak most fontosabb dolgaik is. Ráadásul már csak egy üveg borra maradt aznap estére, amit Hagrid párkoltja elintézhetett volna. Na mondom, tovább figyeljetek! Folytatta tehát zavartaladul. A mi titkos fegyverünk is ott lászál abba az utcába. Hagrid ugyanis.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 Ja, ne. Szóval, ha a jel felhangzik, Arthur vízóra leolvasóként be fog jelentkezni a Malfoly birtokra, mint olyan hatósági becsöngető. Hagrid addigra odaére a, a cukros kocsival, és a nyitott kapun át Arthur mellett beoson a birtokra. A kocsiban Nédalus Diga és Friedwig professzor rejtőznek majd. Az ő feladatuk lesz koncentrált bénító és lefegyverző bűvályokkal, sakban tartani a kapu, valamint az útvár környékét. Mordon elképedve hallgatta a lelkes igazgatót. Majd észbe kapvak azért közbevágott. Az Álljon már vagy egy kicsit, na, Hát kérdés van? Először is, hát miféle valami az az izé, az az a. van a vattacukor vagy mi? Ha, ha, ha jó tudtam én, tudtam, mindig is tudtam. Ha mégiscsak édes szájú. Mármint már egy kicsoda, mi-mi-mi-mi, hogy én? Jött Mordon. Ha te magám! ha én ezt már régóta gyanítom. Ugyan már, ugyan kérem. Egyszerűen csak nem tudom követni, hogy miket zajvá magait már megint össze. Mellesnek még, még mindig nem mondta el, hogy miféle rejtélyes holmikat hozhatott ide Arthurral.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 Tényleg. Arthur, mondja, mi az a vattacukor? cukor? Rémsen fölhorkant. Na ne, ha a most azt akarja, hogy nekem mondani, hogy fogalma sincs róla? Ide hozzad valami masinériát, ami már megint valami édességet csinál? Ráadásul nem is tudja, hogy micsodát? És mindezt még a szakcióterveidbe építi? Hát, hát, igen, igen, úgy, úgy valahogy.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 Hát ha megyük például, a Tonksz nem készül volna olyan lelkiismeretesen, soha nem lettünk volna gazdagabbak egy káprázatos, deszertkészítő bűbájjal. Hagyja már abba az örökös nyalakodást maga, Vinky Jensz! Egyébként is én a megvoltam a nélkül a Chew Spice nélkül. Fölmet rá a rémszem, pecsétes talárját rázogatva dühibe. Hát meg volt. Meg volt. Na, de hát, amikor olyan... Na. Na, jó van, abba hagyom. Hát akkor... akkor... akkor nézze csak ezt a remek ötletet, na. Micsoda egy álca? Micsoda? Az a lagacs? Na, hát, az se tudja, hogy mi az. Hát, ha nem tudom, hát nem tudom. Na, hát végtére is, nem mindegy. Majd fogom tudni. Más elő pedig, hogyha mi nem tudjuk, akkor már folyik még annyira se tudják, na. Vágta rá a diadalmasan az igazgató.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 Arthur egyre jobban belezavarodott az egészbe. – Big mondd maga? Ön egy szakállas bot? – Na, nem ne, bá! Meg, meg, meg, meg hogy mi az, hogy Volt, Hát, hát, vadta, hát az, az olyan, olyan, olyan vadta, hát, hát vadta, csak, csak nem, nem olyan édes, mintha ezen a boton lenne. – tárta szét a kezét megadóan, Mr. Weasley. Ídes sós, hát én nekem teljesen mindegy, szólt közbe Hagrid. Azt mondja már meg nekem valaki, hogy mindegy nekem kiöltözködni lapnak. Egyáltalán már hát, hogy néz ki egy olyan lapvata Hát, neked nem is kell kiöltözködnöd, Drubeus. Te már így is egy kész az vagy. Legfejebb húz a fejedre egy fehér füles sapkát, meg egy fehér sálat, abba a felese ismerne át. Morogta kedvetlenül, Mr. Weasley. A pedig nekem olyanom nincsen. Egyébként meg azok a lapok, vagy bicsodák, igen csak bolondai népség lehet, ha 30 fok melegbe is sipkát hordanak, meg sállat. Dumbledore gyorsan közbelépett. Jó, jó, jó, ezen majd még, még gondolkozunk, Gróbeusz. Minden esetre neked nagyon fontos feladatod lesz az a kocsival. Hagrid elégedetten kihúzta magát, és körbe nézett amire meggalagony professzor szemed gyanúsan vidáma villan meg. Szóval, folytatta az igazgatóim már a tervismertetését, szóval ott adottunk, hogy a jelre Arthur kinyitja a kaput, Hagrid pedig kihasználja az alkalmat, és betolja a kocsiba megbújó Daedaluszt és Filiuszt. Hát, szóval, lenne itt egy kis gondolbusz. Szólt közben Mr. Weasley, a vattaszukros felszerelés nézegetve. Hát ahogy, ahogy látom, ett, ettől itten, mutatott rá egy gázpalaszkra, hát ett, ettől még ők sem fognak beleférni a balkocsiba. Akkor majd megtágítjuk azt a helyet. Szólt közben Kingsley. Igaz is, ha már úgy is bele kell nyúlnunk, nem lehetne több különítményest is beültetni a balkocsiba. Hama! Mégre lehetne! Hát tőlem az a nyugodtan, de már mind az egész társaságot, aki... Okay? Vágta rá maga biztosan a szakállas óriás. Jó, jó, köszönjük, köszönjük, a de hát arra most itt nem lesz szükség. Mosolygott rá szemüvege felett Dumbledore kedvenc vadőrére. Tulajdonképpen az a terv, hogy a kocsiból jövő bőbály össz alatt a vízóra leolvasó Arthur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 A vattacukros kocsit fedezem, mert hogy neked, Rúbeusz, neked bizony más fontos dolgod lesz. Te fogod majd a vattacukrokat, és az összes ajtót, meg ablakot betapasztod velük. Bezaj! Na, ha a maradékod meg szétszórod, hogy az esetlegesen utánunk futók beleragadjanak. Rémszem mágikus szeme Adod-e? te is tud vattás botot csinálni! De hogy má, hát én ne tudnék, borogta Hagrid, de lehúrogták. Namldor úgy döntött, hogy lassan ideje lenne feloszlatni ezt a gyűlést. Semmiféle kétségem sincs afelől, hogy a mi derék Rúbeuszunk hamar bele fog jönni a dolgokba. Nyakérem, hát már akkor ennyi is lett volna. Mindenkinek van éppen elég felkészülni, vagy gondolkozni valója. Csak vesztegetni való idők nem maradt.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 Valami nem kerek. Gratulálok! Szólalt meg a nagy töltyfaszekrény. Már megint sikerült valami alulmúlhatatlant kieszelnie. Elmentek? Hát akár elő is jöhetnél? Ámbár, ha neked ott kényelmesebb! Szólt odafordulva Dumbledore. Vege! Véged is nagyon kényelmes. Már nagyon régi vágyam volt sötétben áldogálni egy halom a ócskaság között. Fölényeskedett a bútor. Na, mondja, nem segítene végre kiszabadulni innen? Amikor dalra fakadt, a művészi élménytől belegabajottam itt valami kampóba. Azóta lengedezek.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 Piton pedig puffanva elterült a földön. Igazán stílusos kis belépő, tápászkodott föl, kirángatva hajából egy belegabajodott papírt. Egész nap magukat hallgatom egy akasztó fityegve. Most meg még a talárom is. Ha mi történhet még? Különben megmondja, Mikó aki tutó utoljára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 Ígyunk meg egy pohárkával, ha nem is mondtad még, hogy mi a véleményed a megbeszélésről. Piton megenyhülve forgatta a tenyerében a poharat. Elgondolkozva hallgatott egy kicsit, majd belekortyolt az italába. Hát tudja, volt még ott valami szokatlan az egészben, Albus. Az a cudargyaki érvégtére is nem annyira lényeges, nelemben. Dumbledore csodálkozva nézett rá. Ismerte jól Pitont, őt nem lehetett sürgetni. Ha pedig még féltet készleteit is másodlagosnak tekinti, akkor ott valami dolog lehet. Várt tehát türelemmel. A bájitalok professzora kisvártatva másodszor is neki futott a mondókájának. Hajnában!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 Magát a papírt talán felismerném, a bal felső hajtásánál egy jó kora zsírford rajta. Valahogy magára emlékeztetett ez az egész. Mit nem mondasz? Az az igazság, hogy most az egyszer kicsit összezavarodtam. már régóta ismer, gyakran azért nem történik velem ilyesmi. Na hát, meg már ki végre?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 Megfordult? Ismételte, tűnődve Dáblador, miközben egy csövette kergetett az egyik palaszkra. Jó, hát inkább csak elfordult. Alig csak egy picikét, de azért ennyi is elég volt hozzá, hogy már másfél éve tűnjön. Piton félretette az üres poharát, hátradőlt a fotelben és lehúnytta a szemét. Az igazgató nem sürgette. Mutatott tovább a mugli gépezetben.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 Inkább növil langbotomat láttam, meg -e pont őt az én eszközeim között. <gül> Egy növil langbotom hajnalban, egyedül Perzeus Piton buy Pedig Merlinre mondom, hogy ő volt az, legalábbis éppen ugyanolyan bárgyú és esetlen voltam, a mondatot egy jókora durra a félbe. Piton felé a csendes töprengéséből, pálcát rántva ösztönöse maga elé dörgött egy pratégót, aminek következtében Dumbledore a lángoló vattacukorgyártó géppel együtt hatalmas csörömpölés kíséretében hanyat vágódott. A felborult szerkentyű mellett az egyik palack,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 Jaj! Tehogy! Hát én csak... Maga csak nem bírja elviselni, hogy az orra előtt áll egy orrbótlan, vajdlingos masinéria, amiből nem zuhok folyton édesség. Fintorgott Piton. Nem orogjál már mindig, na? Na, még végtére is azért ebbe lehet valami. Na, mindegy. Majd este artúr összerakja.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 Jaj, már hogy ne figyelnék, drága barátom? Már, már hogy ne figyelnék? Hát épp azt mesélted, hogy elfordultam a laborodban, és... Tessék! Hát már mint, hogy, hogy, hogy hát nem én fordultam el, hanem az a valaki fordult el, akire, az hitet, hogy én vagyok. Na, ja, hát azután meg fordulás közben átváltoztam, növil, longbotom már. Ba, igen, igen, valami, valami olyasmi. Te... Persze, hát nem voltál te túlzottan álmos még hajnalban? Ugye menje már! Ha hát nem hiszi komolyan, hogy ezt csak itt kitaláltam? Hát nem, hát azt, azt nem, igaz, igaz, teljes, mint az élem szoktál. Dumbledore elgondolkozva pucolgatta a szakállát, majd rásandított Pitorra. Te, ugye tudod, hogy mire gondolok? A persze, hogy tudom. Hát ez az egész ügy nem kisé, mumus gyanús. Csak hogy nem ilyen egyszerű ám a dolog. Először is a mumus nem igen szokott ilyen gyorsan alakot váltani, és nem is értem, hogy miért tette volna. Másodszor meg sajogni kezdett a sötét jenny a hát igazság szerint én annyira megdöbbentem ezen az egészen. Főleg egy növél lambottom láttad a saját laboromban.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 A közeledő este félhomályában Dumbledore akaros székében szunyókált, szépet álmodott. Kisfiúként szaladgált egy gyönyörű, virágos mező, egy csörgedező kis patak partján. Tarkalepkék játszottak a fűhegyén, szivárványos szitakötők búgtak, kis bogárkák repkedtek a friss hívogató vízhez.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 Látod, milyen kedves! – Barackot szeretne? – kérdezte a kisfiú bizonytalanul, amire a csuda nagy varázslény lelkesen bólogatni kezdett. Züm, züm, züm, züm, züm. – Addig-addig zümizett és remegtette a szárnyait, míg a fiú végül óvatosan, bár kicsit irigyen felé nyújtotta a gyümölcsöt. A dongó boldogan odahajolt, és egy minden eddiginél… Nagyobbat az Köhömm, Na hát ébredjen már fővégre, igazgató úr. Hát öt perce közül ügetjük itt a torgunkat. Hallatszott a bárány felhők mögül Hagrid hangja. Dumbledore elcsodálkozott. – Hogy bújt bele Hagrid egy felhőbe? – És hát hogyan került éppen ide, az ő rétjére? – már igaz. Ahol varázslény van, ott Hagrid is lehet. – Jaj, Hagrid, hagyjad már, hát pihenjen csak. Na, gyere, menjünk, inkább lekésük a vacsorát. Tudod, hogy Molly milyen mérges, Minerva is szólt, hogy jobb, ha a kastélyban eszek valamit. Hallatszott Mahalaonnét a sáscsomó mögül, Arthur Weasley semmivel össze nem tévezhető nyefogása. Dumbledore csodálkozva nézett körül az egyre elmosódott a Brayton. A patak széles, kék csíkká csavarodott, a mezők virágjai lassan tarkamintává olvadtak össze. Éppen, hogy csak oda tudott integetni édesapjának, az őszibaraszknak, varázsdongónak. A ragacsosan mély, itt-ott opálosan áttetsző zsírfoltokba csavarodó színmasszából lassan körvonalazódni kezdtek saját igazgatói irodájának képei. Az ősz igazgató kikászálódott a mágikus mozzásból. Végre felébredt. – Na. Na. Na. elnézést csak! Ez a délutáni fél homály! Na, ha valószínűleg egy kicsit elnyomott a bozgóság! – kezdte értelmezni maga körül a világot. – Na, hát, üdvözéljük a Roxfordba!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 – Hát, jó, hát akkor majdnem éppen úgy! – tette még hozzá a másik két férfi kétkedő arcát látva. Hagrid rágacsintott Mr. Weasleyre, benyúlt a kabátja belsejébe, és valamelyik táskanadságú zsebéből egy újságpapírba tekert csomagot tett az asztalra. Ja, – Hát, tudja, igazgató úr, nekem nagyon nagyon öröm hogy bevettek engem is a csapatból, meg...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 melyi sötét tartalmú üveget tartott a kezében. – Hemen, meg ne haragudják, kedves Rúbeusz, de ez meg mi? – Na, ha rajta, kóstolja csak meg! Ha, ilyen jót már régen nem vettem már biztos. Ha, ha igazság szerint egy, egy kicsit mi is eszegettünk belőle útközben, ha, ha meg, meg lehet, hogy attól egy kicsit olyan ragasos az az üveg, de, de tényleg nagyon jó am?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 De nem törődött vele, elégedetten cupogott. – Hát ez, ez, ez, ez igazán, igazán, remek ajándék, Hagrid, hát ez csodás! Nyomogta, újabb adagot lapátolva a szájába. Hagrid zavartan húzogatta bundája szélét. Ah, – Á, tehát képe, a túr érdeme ám az egész behat. ő, ő tudta, hogy ott van ez a mugli piac, és hát tele van mindenféle furcsa ételekkel. Ugyan már, hát ne szerint egy éróbe te mondtad, hogy mit keressünk, én csak a helyet mutattam. Az igazgató oda sem figyelt. A szemüvegét az orrára tolva a címkét silabizálta. Nagymama lekvárja, házi recept szerint készült, üsben főzött, szilva lekvár. Hely, pompás, igazán pompás, hát, te mondd csak Hagrid, megismernéd te azt a nagymamát? Hogy kicsodálsz a, a, a, a nagymamát? Hát... Az az igazság, hogy, hogy, hogy mi egy helyre kis apró nőszemélyt vettük, hát ig igaz-e, Arthur, igaz -e? Hát az biztos, hogy az nem volt egy nagymama, hát lehetett olyan, olyan huszonezt körüli, és hát olyan keblei voltak, mint, mint két hatalmas keményk A Ábrándozott Mr. Weasley szerelés közben. Mivel a kép teljesen betöltötte a fantáziáját, nem figyelt elég és a csavarkúcsal... Alaposan becsípte a kezét. A másik kettő elképedve bámult rá. – Na de hát, Artur! – Na, hát már most mi az, hogy na Artur? Hát hát, hát, hát, hát tényleg olyan van. – Dumbledore közbe vágott. – Jaj, jaj, látom, látom, nem életlenül szoktál te a mugli között járkálni. <gül> – Ne! lári fári, hát férfi emberek vagyunk, köztünk marad?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 Bizonyos okoknál fogva abban állapodtak meg Hagriddal, hogy mégsem a cukorárus lesz, hanem egy mozgatható báb színházat fog majd tologatni, amit Mr. Weasley lesz szíves délutánig megszerezni. Cukor az élet. Csak szopni kell tudni. A napok a szokásos, dolgos egyhangúságban teltek. Az igazgató a történtek után a kőszörnyet érdemei elismerése mellett más munkakörbe helyezte át. Mostantól a nagy terem előtt teljesített szolgálatot. A környezetváltozás és az új társaság határozottan jót tett meg viselt lelkivilágának. Tonks új bűbája Dumbledore segítségével felkerült a Merlin menüi magazin havi topp listájára. Így aztán az ifjú boszorka megengesztelődött a sikertelen jelentkezése miatt. Ám nem úgy Molly. Mr. Weasley élete párjával eltöltött aznapi családias estéje után néhány jókora púpot ápolgatott a süvege alatt, és gyógyulásáig önként egy szobafogságba vodult. A lekvár, Dumbledore legnagyobb bánatára szinte elfogyott. Ezt azért környezete komoly megkönnyebüléssel vette tudomásul, miután az igazgató az utóbbi időben váratlanul gázfelhőkbe borított mindent maga körül. Hagrid megindult Londonba egy új üveggel szerezni, ám hiába kereste a piacot, egyedül nem talált oda. Talált halpiacot, ócska piacot, virágpiacot, kirakodóvását, vásárcsarnokot, bevásárlóközpontot, sőt, végül még egy mugli termék bemutatóra is bement. Már onnan nagyon hamar és nagyon mérgesen távozott. Rögtön kiderült ugyanis, hogy a zseppiszok köz két közismert figurája akar a muglikra sózni, mindenféle vacakot, ami szépen csillog-villog, ám teljességgel használhatatlan. A Hagrid pofoszkodott egy kicsit majd a gyűlést feloszlatva, az árukészletet pedig a kukába haigálva, ajtóstól távozott. Amikor órát múlva végre egy valódi piachoz ért, ott majdnem a rendőrök vitték el. A mogorva, szakállas óriás, önmagában is egy riasztó jelenség az ismeretlenek számára, amit azzal tetézett, hogy minden egyes kofát és eladót szemrevételezett valami gránátalmás leányzót, meg egy nagymamát keresve. A kofáknál akkor telt be igazán a pohár, amikor az összes öreg asszony sorba akarta állítani, hogy a kép alapján kiválasztassa közülük az igazit. A vadőr néhány tucat dinnyével megdobálta a vehemensen rá támadó asszonynépet, és egy zsák krumplit használva buzogányként csak komoly nehézségek árán tudta elhagyni a helyszínt. Mr. Weasley érthető módon nem tudott kocsit szerezni, így aztán a válságstább döntése értelmében az ez irányú további keresgélést felfüggesztették. A terv azonban, mordon minden tiltakozása ellenére is életben maradt. Meggalagony és Daedalus Diggle lemondóan vették tudomásul, hogy probléma megoldásként Hagrid trágyahordó kordéja lett kiszemelve a mobilbáb színház széljaira. A vadőr kunyhója felől... Egy ideje folyamatos munkazajai hallatszottak. Hagrid a megbeszéltek alapján kiosztotta a feladatokat. A Dumbledore seregének néhány csendesen riasztott tagja nemigen tudta hová tenni, hogy miért is kell nekik egy hatalmas, büdös és végtelenül koszos furikot tisztogatniuk, átfesteniük és átalakítaniuk. A döntés értelmében továbbra sem lehetett semmiféle fogalmuk a küldetésről, na de hát egy D.S. tag számára az ilyesmi nem akadály. – Kikér kér fagyit? Mai ajánlatunk Hippogrif krémcitrom. – kurjan totta Zacharia Smith egy óriási gőzölgő gombócot egyensúlyozva a vasvillával. – Ezt nézd meg, Lee! Mond mikor tudsz te ilyet? – Fúj! D. talán vagy te? Hát nem elégezte a vacákat most nyit, egész délután? – Hát még hágás alaként is? – fanyalgott egy ormótlan munkás ruhában a kordét sikáló Cho aki már régóta lopott pillantásokkal méregette a nem messze fűrészelgető Harryt és A Griffendale-ház két híres üdvöskéje egy hatalmas keretfűrésszel küzdködve klodgatjában izzadt a napon. Feladatuk nem volt túl bonyolult. Vágjanak méretre 24 darab, egyforma, kétcolós deszkát. szünet óta megállás nélkül dolgoztak, és már háromnál is tartottak. Mármint hogy három egyformánál. Túcatnyi repet, hasat, görbe, rövid, csomó törött és egyéb fajta mintadarab, két tökéletesen használhatatlanná idobult fűrészlap, és egy ferdén ketté vágott fűrész tengerében húzták, vonták ide-oda, leginkább egymást. A fűrész ugyanis hol kihajlott, hol elpattant, hol pedig beszorult. Hermione vigyorogva festegette a kordéle szerelt kerekeit. Korábban felajánlotta ugyan, hogy besegít egy bőbájjal, de Hagrid azonnal kijelentette, hogy sem ehhez, sem a takarításhoz, sem semmiféle máshoz, Semmilyen varázslat nem használható. A DS tagjai ezt alapjában meggalagony eltúzott pedagógiai elveinek tartatták. Hát ebben volt ugye valami, de igazából arról volt szó, hogy a kordéról később semmiféle módon ne lehessen kideríteni a Roxforti származását, amihez pedig munka kellett, és bizony muglibót. A Roxford lányhallgatóinak legügyesebb része elképedve vette tudomásul, hogy Meggalagony és Flintwick professzorok sorozatban rendelik őket büntető feladatok elvégzésére. Olyasmit ami szinte elképzelhetetlen. Meggalagony például azért küldte külön feladatra Mandy Blackharstot, mert a hollóhátas lány kiválóan végrehajtott transformációs bűbája. Egy fél oktávval mélyebb hangú gumikacsát eredményezett. Maga a feladat még ennél is furcsább volt. Függönyöket, kesztyűbábokat és mindenféle babaruhákat kellett varniuk. Ráadásul kézzel. A két professzor dolgozó lassan egy kültelki varronához kezdett hasonlítani. De a kellékek gyorsan szaporodtak. Hagrid kunyhója közelében is gőzerővel haladtak az előkészületek. Mire Cho Chang végzett a kordé lesikálásával, leginkább egy elaggott zűrjén sirató asszonyra kezdett hasonlítani. Lee Jordan ezt nagy átéléssel azonnal közvetíteni is kezdte. Azonban két kopott drótkefe és egy vödör kétes tartalmú felvosó víz elegendőnek bizonyult az elhallgattatásához. Lee ezek után Zacharias Smith-szel a kordé Smith letisztult darabjainak összeszerelésébe fogott, és a deszkákat csürgették. Ron megelégelte a fűrészelést. Harryvel úgy döntöttek, hogy most rögtönözni fognak, így már bármilyen deszkadarab megtette. A kereszt állandóan útban volt, és sehogy se találták a helyét. Úgy döntöttek tehát, hogy végül is felállítva, két létszel a tákolmány tetejéhez erősítik. – Jaj, hát ez nagyon szép lett! – lelkendezett Luna. – És milyen legyen a zászló? – Hol van itt zászló? – nézett rá, zavart a ron. – Ugyan már, hát, hát minden hajónál kell lenni egy zászlónak. Hát az árbóc készen van, ha grittinge éppen elég nagy lesz majd vitorlának. Azt a kereket ott majd beszereljük középre kormánynak. Jó, júj, te jó, kezd hasonlítani arra a kis alózhajóra, kalózhajóra, amit apától kaptam a hatodik születésnapomra. Hogy mit akarsz te a kerékkel, meg, meg mi, mi vannak a lózokkal? Hermione abba hagyta a festegetést, és kezdett odafigyelni a készülődő szörnyűségre. Zacharias viszont a térdét csapkodta jó kedvében. – Na hát, luna fantasztikus vagy. Szerintem, szerintem rajzoljuk az a Pitont. – Ja, te ne a fedélzeten. Harry maga elé képzelte a Pitonnal díszített kalózlobogót, amint a metsző szélben csattog. Hermione kijelentette, hogy a kerekeket nem adja. Viszont megkérdezte, hogy hol lehet majd ezt a micsodát húzni. Amivel kételenek voltak elismerni, hogy ez tényleg egy kérdés, Némi tanakodás után felszögeltek egy kötelet az elejére. Luna határozott követelésére takaros kis vityillót voltak a keresztrút köré. Emiatt viszont a második falhoz már nem jutott elég deszka, így az jóval alacsonyabb lett, és ugyanilyen okoknál fogva a hátfalat egyszerűen leszavazták. A nagy igyekezetben az oldalfalaknál a két kocsi tengelyt is beépítették, azokat azonban Hermione követelésére később mégis inkább alulra tették, vissza a kerekekhez. A szorgos munka eredményeként a trágyahordó Kordé lassanként egy barokk stílusú trójai fazsiráf formáját kezdte ölteni. Miután Hermione végzett a már majdnem vitorlással előlépett hordó kordé kocsivá történő visszaalakításával, Lunával a tákolmány színeit igyekeztek kikeverni. Hát ez sem ment egyszerűen, mert Luna kizárólag méhész maszkban és nyakig zárt kezes lábasban volt hajlandó a zöld festék közelébe menni. Szerinte ugyanis a pöndörfülű reppencs éppen ezt a színárnyalatot képes felvenni és a vödör valószínűleg színültig tele van velük. Hermione végül elunta a dolgot, és belekevert a festékben némi maradék vöröset és sárgát. Ettől a keveréktől a trágyahordó kocsi később eredeti funkciójához méltó színekben pompázott, amit Luna díszítési célból felfestegetett türkiszkék sündisznói még hatásosabbá tettek. A dolgok tehát ilyen pompásan alakultak. A báboskocsi és a kellékek már majdnem a megvalósulás határánál álltak. Dumbledore akár keftelve nézegethette is volna irodája ablakából zsiráfszerű tálkományát, ám kora reggeli hangulata nem volt újságosan fényes. Mostanában ugyanis egyre másra kapta a a furcsább információkat. Két napja a professzor a reggeliző asztalnál karikás szemekkel mesélte éjjeli kaladját. Szokásos szeánszát tartotta, amikor is az üveg gömbje füstölni kezdett, és egyre inkább Hagrid fejéhez hasonlított. A torzombor szakálcsomó közepében végül kinyílt egy kis kertkapu, amiből három neonzöld balettütüt viselő vakondok táncolt elő fehér bottal és szalmakalapban, lengyel akcentussal énekelve a repüi madár című holdviolas lágert. Hát ennél azért mondjuk kicsit értékelhetőbb jelzés volt Bimba a professzoré. Ő arra panaszkodott, hogy a kettes számú üvegházból kilépve a tetőről a nyakába ugrott agyar. Kiverte a kezéből a palántázótálat, állat, majd berohanva az üvegházba, törni zúzni kezdett. A professzor azt, hogy utána eredt, és bent kergetőztek, miközben agyar minden útjába eső dologra rápisílt. A dolognak két érdekessége is volt. Egyrészt a valódi agyar nem lehetett az, mert Hagrid és három diák is bizonygatta, hogy a napon fekve mellettük horkolt a kunyhónál. Másrészt pedig agyar hajkurászása közben Bimba átesett egy láda görhengyökéren. Agyar viszont belehemperedett a trágyának előkészített fejes lápvagdalékba, amitől lila lett a füle és zebra a háta. Bimba mérgét is feledve a látványtól hirtelen felnevetett, mire agyar gyerített egyet, és farkát fölcsapva elgaloppozott a tiltott rengeteg felé. Piton naponta számolt be újabb és újabb eseteiről, amiket Dumbledore egyre kedvetlenebbül hallgatott. A bálitalok mestere pontos számadást adott a laboriát aznapért csúfrágokról. Emellett egy további váratlan fért is említett, aminek a vége ismét csak egy növélszerű alak, pánikszerű elfüstölése lett. Az igazgatót Hagrid sikertelen beszerző útja is alaposan elszomorította, mivel már alig két kanálnyi lekvárja maradt. Na a lekvárra pedig bizony égetően szüksége volt. Ugyanis az igazgató határozottan a fejébe vette a szilva lekvár ízű savanyú cukor elkészítését, sőt mi több, gyártását. Azt talán most kis tégelyek és csészék sorakoztak, amelyekből a legkülönfélebb színű és állagú, ragacsosabb-nál ragacsosabb masszák türemkedtek elő. Az utóbbi napok eredményei biztatónak ígérkeztek. Dumbledore megesküdött volna rá, hogy a főzet már kifejezetten édeskés, timsó ízű lett. Ahonnét szerinte alig pár lépés a szilva lekvár. Ennek megörülve, hajnalba megpróbálta a lekvárt közvetlenül is belekeverni a kotyvalékba. De egy apró beleset miatt a keverőkanál mozdíthatatlanul a kondérba, Dumbledornak pedig sürgősen távoznia kellett a gomolygófüst miatt. Irodájába fölszaladva reggeli teája mellett éppen a megoldáson járt az esze, amikor is kivágódott az ajtó és egy nagyon dühös, villogó szemű szerecsen csörtetett befele hóna alatt egy nagy köcsögdudával. Dumbledore azonnal az asztal előtt termett, de sajnos elkésett. Úgy? Hát, csak igazabb volt, dörögte az olaj barna néger. És az igazgatót félre az üvegcsékre merett. Hát tesik, tudtam én, hát, hát tudtam én hogy ez, ez csak maga lehet. Hát erre más egyszerűen nem lenne képes. Begyítok a laboromba, és valami szörnyűséges bűz kíséretében nekem ront egy füstfelhő. Oda ment vidáman izzik a kisüstöm, és valami ret. Ezenet rotyog kifele belőle a katedrára. Hát alig a eloltani. Minden ragad, korbos és kozmás. Na, az egész terem használhatatlan. A plafonról csöpög a trutybó. Na gyerünk, gyerünk rajta! Mondja csak meg, mi ez? Kiabálta, és Dumbledore kezébe nyomta a köcsök dudát. Nem. Nem, nem is tudom. Esetleg, esetleg üstnek nézném. Üstnek nézi. Ezt. Hát egyébként igaz? Ez valaha tényleg egy üst volt, de rég megbízható munkaeszköz, amit maga egyszerűen tönkretett. Az igazgató megszeppenve nézegette a még melegedényt, aminek a közepéből egy mozdíthatatlan fakanál meredezett elő. Zavarta, megpróbálta kiráncigálni a keverőeszközt, amivel csak annyit értel, hogy most már az ő keze is kormos lett. Pétan szeme vadul villogott. Na, az egész professzor egy felhevült otellóra emlékeztetett, aki Desdemona helyett éppen a télapót készül megfolytani. Jaj, már, hát na, hát azért akkor a tragédia nem történt. Kezdte volna óvatosan Dumbledore, de a professzor belefojtotta a szót. Jaj, hát nem is történt semmi. Annyira jellemző, de ez maga. Mit művelt már megint össze? Mondja, hogy volt erre egyáltalán képes. Hát ha ezt nekem feladatul adják, az, az, az komoly kihívást jelentene. A maga, maga meg csak fogja magát, és... és, és. Piton kifulladva elhallgatott. Ugyan már, hát ugyan már, hát most, most mondd meg, most miért csinálsz te mindenből ekkora felhajtás, Perzeusz? Hát történt egy kis manőr, hát aztán ennyi az egész. Béjk az igazgató. Piton rámerett, és már nem tudott mit mondani. Tömören és egyszerűen. Menjen a fenébe! Felrobbantja, leégeti, telekozmálja, összekeni és bebüdösíti az egész laboromat. És mindez magának csak egy kis bálőr. Tönkre Tönkreteszi a kisüstömet, a keverő pálcát, meg a merli tudja még, hogy bicsodát, és magának az csak egy kis málőr. Tehát ez, ez, ez, ez... Tehát tulajdonképpen miben mesterkedett már megint? És miért pont az én laboromban? Hát, ha már annyira kocsfaszhatnék, van, hát miért nem szód nekem? Péton fáradta legyintett, de és elkízott arccal nézte az asztala előtt téblámoló dumbledore -t. Hát ez, ez, ez. Mondja! Maga a mumus? vagy micsoda? ki meg még vegye tudomásul, igenis, maga a legnagyobb mumus, akivel én valaha is találkoztam. Egy őszhajú, szemüveges, édes szájú, kiismerhetetlen átokcsapása. Mi a fenének leskelődövé már napok óta? megmondhatta volna, egyszerűen is, na de nem, nem, maga. Elnézés kérek, de én, én azt hittem, hogy csak a jövő héten lesz állharcos bál. Szakította meg a monológot az ajtóból a fiú, aki bármit képes túlélni. – Potter? Mit szemtelenkedik itt maga? Tíz pont a Griffendéltől, reagált reflexzerűen Piton. Bár élt agyadó hogy a megjegyzés nem volt egészen ok nélküli. Oda sietett az igazgatói irodában lévő tükörhöz, és nem hagyat esett a látványtól. Na de hát ez, ezt, hát azt ne mondja már nekem, hogy a mosdó laborba is tett valamit. Hát a laborba hát, hát abban én, én csak egy egészen kevéske kis dióolajat. te az igazgató. Harry már nyöszörgött a gyönyörűségtől. Hogy mit? Dió olajhat, Merlin csatakos szakállára, hát hát, hát én abból mosakodtam meg a koromtól. Hát úgy nézek ki, mint egy zulu törzsfőnök. Nem egészen úgy, de már közelít hozzá. Hát akkor, akkor most már nem csak a hajából csöpög. Vinyogta a visszafolytott röhögéstől Harry. Dumbledore figyelmeztetően rávillant, hogy nézegetni kezdte Pitont. Hát most mi? Hát tulajdonképpen egészen jól áll neked ez a szín, Úgysem szoktál tanapozni szinte soha. Nem, nem kellene neked szoláriumba járnod. Hogy mi csinál mi, mi, mi, mi mi? mi? meg Piton. Jaj, hát tudod, az a mugli dolog, amit nap helyet szoktak használni télen. Hát csak belefekszel, és akkor ilyen szép színed lesz tőle. Fekszik a Ha Mondja, mit akar még maga én tőlem? Nem elég még, amit itt összeművelt? Potter, ne röhögjön itt nekem, mert én nem tudom, hogy mit csinálok magával. Azonnal hozza ide azt a láthatatlan köpenyét. Harry láthatóan meghökkent. Péton viszont gúnyosan elmosolyodott. Na, mi van? Mir gondolt, nem tudok róla? Hát ennyire ostobának tart. Na, eredjen, de ha eljár a szája, még a nagy úr is elcsodálkozna azon, amit tőle fog kapni. Harry sebesen megindult a köpenyért, Piton pedig visszafordult Dumbledorehoz. És akkor most hallja már végre mindenki, és mióta közöhetem. Egyáltalán nem becses tevékenységét a laboromban. Egyem már, hát én csak egy kis cukrot akartam csinálni. Sütötte le a szemét az igazgató. Ne? Igazság szerint a dolog a szekrényben tett látogatásod előtt pár nappal kezdődött. Mert hát akkoriban sikerült elcserélnem egy két arra a különleges receptúrára. Ezzel odalépett az asztalához, és megmutatta Pitonnak, a Fortéos leíratok azon cukkedlis nyalánkságoknak az ő elkészülésükről címezett ő pergamentekercset. A professzor némi undorral nézegette, majd a tetejére pillantva megkérdezte. – Az a pergamen ott a laborban, az ebből volt? – Ebből, ebből sajnos. – Enge, ez szinte pótolhatatlan. Vakargatta meg a szakállát Dumbledore. Hát az úgy volt, hogy egyik éjjel hajnalig silabizálgattam. Aztán már sejtettem, hogy önnöd kell. Hallottam is, hogy a folyoson trappolsz. A nagy sietség közepette felborult egy vajas tége. Alig bírtam gyorsan elrejteni a könyveszek szekrényedbe. Na a kapkodásban még azt a lapod is ott felejtettem az asztalon. Az én könyveim közé, olvasztott vajat, biztos, hogy maga nem egy mumus. Méregette gyanakodva az igazgatót a professzor. Ha magától, magától még az is kitellik. Hogy én már... A vaj meg már nincs ott. Hát kicsit kifolytott is az igaz, de másnap elhoztam. És csak egy egészen icipici fold maradt a polcodon. Hát arra meg rátoltam a mesteri katalógusát, Az túl se nagyon használod. szeme rángatózni kezdett. Én egyszerűen csak egy kis vállalkozást akartam csinálni. Na, ezeknek a jó kis régi recepteknek az alapján. Akivel találkoztál, az megtalálta az én drága pergamenemet. És biztosan azon csodálkozott, hogy... Miért érdeklődik a bájétalok professzora a kora-középkori cukrászipar után? Hát aztán meg, hogy jó rá eltűnt vele együtt. No de! Mert hogy én ijesztettem meg a mumust. Mi? Ha csak rám nézett, aztán frász kapott. Na, ha tudja, most már aztán tényleg volt magából. Ha hol van már, Potter? A nevezett. A köpeny alá bújva üldögélt az ajtó előtti csigalépcsőn, és kínyában a combját markoláztaná, hogy felvonyítson a kirobbanó röhögéstől. A négerbarna, olajosan ragyogó képű, villogó szemű, kormos taláru, a sopánkodó igazgatóval veszekedő professzor most valóban rászolgált a sötét de cennévre. Harry erőt vett magán és beoldalgott az irodába. Izzi... <gül> – Tessék, tessék, professzor, úr itt a leple! – nyújtotta át vigyorogva a láthatatlanná tévő köpenyt. Piton válogatott nézéseinek egyikével vette el tőle és kanyarította magára, majd elsietett megszabadulni valahogy a dióolajtól. – Gyere majd vissza, Perseus! Van még valami, amit meg kell beszélnünk! – szólt utána az igazgató. Amire egy kiéhezett tigris morgása volt a válasz a plátszólag üres lépcsőházból: Nagyere, Ő csak le, Eri! mosolygott potter az őszvarázsló Na, kérzek kis cukrot! Magam csináltam ma reggel! Eri elszörnyedt, de udvarjassan vett egy szemet és a szájába tette. A fiú, aki bármit képes túlélni. Most komolyan emlékeztette magát, hogy nincs tévedés. Tényleg ő a fiú, aki bármit képes túlélni. A tímsó nem hazudtolta meg önmagát, és Harry szája keskeny pengévé húzódott össze. No, – Na, no, na, hiszlik? kérdezte Dumbledore őszinte kíváncsisággal. Harry csak bólogatni tudott. Miközben szemüvege kezdett bepárásodni az erőlködéstől. Hát a az hát vegyél csak, vegyél, ha még. Na, hát megvárjuk, Piton professzor visszatértét, aztán meg megkértem pár rendtagot is, hogy jöjjenek fel hozzám. Hát tudod, Harry, te vagy az egyetlen, akit még bevonunk ebbe az akcióba. És bizony nem lesz könnyű dolgod, ugyanis Piton professzorral kell majd közvetlenül együtt dolgoznod. Harry majdnem leharapta a nyelvét a nagy igyekezetben, hogy méltóképpen tiltakozzon, de alig valami motyogást tudott kinyögni. Végül lemondóan abba hagyta a kínlódást, és az öreg igazgatót figyelte, aki gyermeki mosolyjal rakozgatta össze üvegcsőit az asztalon. Vártak. Kommandósok bábszínháza Piton professzor, dühösen masírozott a folyosón a láthatatlanná tévő köpeny alatt. Na, az erőm majdnem katasztrófa történt. Annyira el volt foglalva azzal, hogy neki most itt égbe kiáltó sérelmei vannak, hogy nem figyelt eléggé a lába elé. Így aztán a fordulónál bele is rohant a lesben álló Mrs. Norrisba aki szokása szerint szabad idejében éppen hóborcot leste. A macskák, különösen a csajmacskák, igazán kiszámíthatatlan, csodálatos lények. Frix házi kedvence azóta vette fejébe, hogy egyszer majd elkapja a kopogó szellemet, amióta a hóborca a farkánál fogva felpakolta a nagy terem csillárjára, ahonnét Fricks csak Frithwick segítségével tudta valahogy leszedni. Hóborc most a – a Neville! Jön a lépcső! Meghallottad! De már késő! – kezdetű, újabb bökversét próbálgatta az ablakpárkányon üldögélve, amikor is Piton rátrappolt az éppen ugrani készülő Mrs. Norris farkára. A macska teljesen megdöbbent. Nagyon prüszkölve, félfordulattal belemarkolt a semmibe, amiből egy aláhulló köpeny, és egy hirtelen előbukkanó, villogó szemű néger fogadta. Piton napvilágot látott, a köpeny azonban macskástól eltűnt. A jelenettől még hóborc is összezavarodott. Kandálni kezdte, hogy – De ne vérek, mint kretének, itt repül egy fekete. Hú, de randa, Recece. Azonban egy dühös fújtatás kíséretében átugrott rajta valami megfoghatatlan, amitől a kopógó szellem megrázkódott és fintorogva elrepült. Izé, hát, cici cici cici, -cici, -cici, -cici, -cici, -cici, -cici. No, hát gyere már ide szépen, gyere, nem hallod? Hé, te cica, figy figyelj rám mond. No, cici -cici -cici -cici -cici. A kerülj már elő, hogy a fe beléd! Hallod te, Macska! Megállni! Hát, mi lesz már? Macska! Állj! Hát mit képzesz te magadról mi? Adzonnal, vissza! Ide hozd, te átkozott dög! Piton kétségbe esetten keresgélte a valószínűleg felalá hangászó állatot. Helyzete már-már kilátástalanná vált, amikor is az egyik függöny félrevágódott, és a következő pillanatban hatalmas fújtatás és éles nyivákolás töltötte be a folyosót. Az ismét láthatóvá váló Mrs. Norris kétségbe esetten rohan megkeresni Freakset. Az elképet piton pedig a köpönyöget látta maga előtt a földön. – Nem ezt kereste, perzeusz? Szólalt meg csillogó ezüstös bundáját nyalogatva, egy másik macska. Úgy látom, hogy követni a Tonksz példáját, és mostanában változtatni kíván a megjelenésén. Igazán dícséretes dolog. Azonban jelzem, hogy a haja színéhez nem igazán áll jól az olajos krémbarna árnyalat. Egyébként hol dolgoztat? Jaj, hát hagyjom már maga is, Miderma! Ő szeretett igazgatónk ismét tevékenyé vált, de se tudom, mihez kezdek majd a rombolásaival. Vegyek, vegek, lebosom valahogy ezt a förtelmet magamról. Potter, merre van? Látom, az ő köpenyét használja. Fent várd, dumbledore De Az is kellemedlen, hogy az a kölyök így meglátott, de hát, de is nekem elég bajom, ha megint valami gyűlés lesz. Na csak, maga is jön. Hát akkor fent találkozunk. Ege, hát egyébként meg köszönöm. Morokta még sietősen a professzor, és megindult, hogy végre visszagyerje bőre egészséges, szürkés sárga árnyalatát. Az igazgatói irodában eközben Harry fawkes játszott. Dumbledore pedig elmélyülten tervezgette a nagyüzemi cukorka gyártás folyamatait. Már régen kinézte magának a hatos számú üvegházat, a bimba professzort majd csak kárpótolja valahogy a hely miatt. Akárhogy nézegette is a dolgot, lassan rájött, hogy azért minimum egy hozzáértő szakember legalább kellene a kísérleti fázis üzemesítéséhez. Komoly kérdés, hogyan is vehetné rá a történtek után pitont a közreműködésre. Az ősz varázsló töprengés közben szórakozott a rajzolgatott. A csomagolás a Tesla süveget mintázta ezzel a felirattal. Most te dönthetsz, ragadd meg! Dumbledore hirtelen felrévedve rámenet művére is erős kétségei támadtak, hogy nem inkább a cokkerli ragadná -e majd meg a fogyasztóit. Nyílt az ajtó, és Hagrid lépett be rajta furcsán csillogó szemekkel. Odacom magott az asztalhoz és boldog vigyorral újság voltak. Ah, – ah, de jó híreim vannak ám, de na képzelje csak, sikerült a nyomára akadnom annak a fránya szílva dolognak, na! Na nézd már, hát itt vannak a mi helyeink is! Dumbledore a hír hallatán előszörre szinte magánkívül volt a gyönyörűségtől, de aztán alaposabban is megnézte a vadört. Hát csak, merre jártál te Róbeusz? – Én ne? Aha, én bizonyom, bementem egy kicsit Londonba, mert hát, ami drága jó igazgatóknak szüksége voltám valamire. Aztán hát a Hagrid meg nem adjál annyiból dolgotnak. Lekvárt, hát ott hát, hát, hát, nem találtam, lekvár. de összeakadtam egy nagy bajusú, öreg magyarral. Na, hát az meg beinvitált egy pohárkára. Hát aztán szóba elegyettünk, ahogy mános szokás. Na, azt mondja nekem az az atya fiú, hogy a legvárja ugyanaz nincs, de ez-e a megvadám? harsokta Hagrid és kabátja bugyraiból elővarázsolt egy csatos üveget. – Höhö, az a kis isti valé? Aztán a helyre van, hogy csak do, no. a nyerünk, húzza csak meg! Dumbledore kinyitotta az üveget, és mindjárt hátra is kapta a fejét. Valami nagyon furcsa csapta meg az orrát. Elgondolkozva nézegette a vadőrt, Neközben Harry is abbahagyta a főnix piszkálását, és odasétált az asztalhoz. Na, no, hát, a legéresebb már magát, a no, legkóstó hát jobban bele. Hát, azt mondta nekem az a bajuszos koma, hogy minden üvegbe bele dugtok egy nótát is. Húfagos egy népség, amazom, hogy magyar. No. Én aztán meg is ittam egyet, aztán meg is találtam benne. No, hát ezt vigyél, most tanították itt nekem, no. Bóriska négydike, mit gondolt magába? Barackos gombócot fősz ma vacsorára. Az együtt a kézzel lámba, Tüzet rakott fáva, Azt mégis csak úgy kellett szétvágni, botáva. Háháhá, no, ez álva valami. rajta rajtalan, kezdjen már bele! Dumbledore! Azon tépelődött, hogy most aztán mit hívő legyen? Hát régül is. Üst is van benne, meg szélva is, akkor meg már csak tud ezzel a dologgal is valamit kezdeni. Óvatosan meghúzta az üveget, majd köhögve le is csapta az asztalra. Jaj, <tos> <tos> merné lepesz rurgacsáját! Mi anyavaj ha ezt a Láncsuk <gül> elsőre ilyen nap. No, nézze meg másodszorra is, akkor már sokkal érdekesebb lesz, meg a komád az ízét is érzi. Dumbledore ismét óvatosan belekostolt az üvegbe. Kicsit könyvbelábadta a szemed, de ez a kord már tényleg könnyebben ment. R ijaj, na Róba rúbeúszhat neked, végül is. Igazad lehet, ennek olyasmi íze van, mint a lekvárnak? Kortyot még egyet. <gül> igen, igen, igen. Azt hiszem, hogy már kezdem érezni. Határozottan olyan lekvárféle. Hát, <gül> ugye, olyan, ugye, hogy a megbújt a mély Harry elszörnyedve nézte, ahogy a két varányló szépen lassan kiüríti az üveget. Később pedig egymást átölelve, könnyek között éneklik a darumadár fent az égen olyan szépen száldogál kezdetű dalt. A nóta végeztével Dumbledore csuklott egy párat, és csendesen bevackolt a hóna alá. Az érkező rémszemet nem mindennapi életképp fogadta. A sarokban hortyogó Hagridhoz hoz hozzásímuló Dumbledore és az őket takargató Harry. Pálcáját elővéve, gyanakodva kémlelt körbe, mágikus szemével bármilyen aprócska, árulkodó jel vagy ellenség után kutatva. – Mi történt itt, Harry, fiam? Hát, – az van, hogy Hagrid beállított valami szilvással, ami elfogyott. Később pedig aztán énekeltek. Hagrid elszavalta a Roxford népe érted élek című saját költeményét. Utána meg megvitatták Trelawney professzor fenekét, majd Dumbledore szerelmet vallott a tintatartójának. Nezen aztán kicsit össze is vesztek, mert Hagrid szerint ő már régóta jegyben jár vele, aztán meg még egy kicsit, most meg itt szuszókálnak. Értem! És mond csak, Harry, fiam, nem történtek közben semmi furcsa vagy szokatlan? Harry képzeletbeli fejét fogta. Hát ha ez nem furcsa vagy szokatlan Mordonnak, hát akkor mi lehet az? Kingsley és Dedals Diggle szinte egyszerre futottak be. És éppen mordonnal vitatkoztak azon, hogy vajon az üvegben a halálfalók főzete volt-e, amikor Meggalagony és Flitwick is beállított egy hatalmas zsákot lebegtetve. – Maga tulajdonképpen mit keres itt, Potter? – kérdezte a griffendélház feje, miközben felmérte a helyzetet. – Hát én az, az igazgató úrhoz jöttem, mert… mert – mert... Harry bizonytalanul nézett a professzorasszonyra, az azonban sürgetően ránézett. – Igen? Mert… I – Igazgató úr azt mondta, hogy, hogy be akar venni egy, egy rendakcióba. – Igazán? Hát ez megint valami újdonság? – Zsím belődött meg Galagony, de érdeklődve nézett a fiúra. – Mond már, te fiú! – Retszent rámordod. – Szóval én eredetileg azért jöttem, mert elkészültünk Hagrid kocsiának az átalakításával, meg szólni akartam, hogy Luna felmászott Hagrid kunyhójának a tetejére egy kis nádért, de le is gurult. Azt mondta, hogy egy falábú, görbekardos, piros baboskendőt viselő gója, támadt rá, és minden áron kő papírólósat akart vele játszani. – Na és mi történt az a gójával, Harry? – kérdezte Déleusz Igazság szerint először nem is vettük komolyan. tehát tudják, hogy Luna milyen. Csak hát azután a gója is megjelent, és Ront kergetve elkezdett csapkorázni a kardjával. Azonban rálépett egy hipogrip gombócra, és hasra vágódott rajta. Zachariász meg annyira elkezdett nevetni, hogy a könnyei potyogtak, erre a gója fején a babos kendő átváltozott egy papírcsákóvá, a falában pedig egy odóból kiszaladt egy mókus, és hintázni kezdett a csőrén. Ron is megfordult, és szemközt röhögte. Amire az egész jelenség átváltozott egy cickányá és elfutott. Permionéval beszélgettünk a dologról, szerinte ez csak mumus lehet. A varázskommandó tagjai sokat sejtetően összenéztek. Meggalagony hümmögött egy kicsit, ránézett Mordonra és Fritvikre, majd bejelentette. – Nos, kérem! – mivel Dumbledore professzor jelenleg, ö, hát, ö, hogy is mondjam, csak ö, éppen ö, szolgálaton kívül tartózkodik, ideiglenesen átveszem a parancsnokságot. A helyzet komoly, komolyabb, mint hittük. Igaza van, Harry, ez valóban egy mumus, ám nem is akármilyen. Sok más furcsa helyzet is adódott az utóbbi napokban, és ez a mumus mindig valahogy emelt fővel került ki belőle. Dumbledore professzorúrral éjjel beszélgettünk is erről. Sejtése szerint valamiféle halálfalói csapda lehet a dolgok mögött. Rémszem rosszalóan nézett körbe. Mi oda egy felelőtlenség? Ilyen vészhelyzet, és sehol semmi elővidázatosság. Semmi felkészültség. Hát ebben most nincsen igaza, Morton? Vágott vissza azonnal meggalagony. Ön is nagyon jól tudja, hogy az előkészületek már napok óta folynak. Egyébként Harry éppen most mondta, hogy már a bábszínház is támadásra készen áll. Harry megnyúlt képpel merett a házvezetőjére. Milyen, Potter? Amin maguk eddig dolgoztak, az egy bábszínház. És itt vannak a kellékek is hozzá? Mutatott a zsákra meggalagony. Flitwick professzorra bólintott aki erre elkezdte kipakolni a zsák tartalmát. Pár függöny, sötétítő és egyéb mindenféle holmi után a bábok következtek. Pazar felmodulás volt, a büntető munkára rendelt lányok ragyogó munkát végeztek. Ott volt szinte mindenki, kicsiben és kesztyűbában. Mordon! Saját kis mordonka figuráját megpillantva, meghatódottan köhécselt. Hóborc és félig fejnélküli Nick általános tetszést aratott, Harry, Ron és Hermione alakja pedig megdöbbentően élethűre sikerödött. Meggalagony nem volt elragadtatva saját pengevékonyságú szájától, de ahogy ezt szóvá szerette volna tenni, előkerült Trelawney professzor is. – Azért ez az egy kicsit mégis csak túlzás! – mordult fel Flitwick, és nekiállt egy körömollóval kiszabadítani a bábú hóna alá csempészet pirinyónyi seri üveget. A következő alak piton volt. Készítője beleadott apait anyait. A bájitalok mesterének bábúja felhúzott nyakú, fekete talárban, kócos, sötét hajjal, szúrós pillantással merett maga elé. Harry megbabonázva nézte. Merlinre? – Hát ez még így is megrémíti az embert. – Valóban? Tíz pont a Griffendale-től, Potter? Zendült fel a háta mögül a valódi pitó hangja. Harry összerezzen, majd rámeredt a professzorra. – Ezzel nem volt egyedül. piton látványa. Az azt már ismerő Harry és meggalagony kivételével sokkolóan hatott mindenkire. Ugyanis még pontosan olyan állapotban volt, ahogy elindult. Mordon azonnal akcióba lépett. Földre! üvöltötte és rávetette magát meggalagonyra. Aki elvesztette az egyensúlyát, így mindketten elvágódtak. Az ex-auror a földre szorítva tartotta a professzor a szónyt, teljes harckészültségben pitorra szegezte a pálcáját. – Na, hát másszom már le rólam végre! – próbált a nő, ki kell a szorításából. – Hallja már! Hát nyom a falába! – Maradj a veszteg! – és továbbra is szagban tartotta az elképet professzort. – Kezeket maga elé! És meg ne merjen bocadni! Ha mi van, báhat? Neked is végképp elment már az eszed, Alasztor. Hát itt tényleg mindenki megbolondult? Forgatta a szemét a báéttal, mester. De ismerte Mordont, úgyhogy engedelmesen maga elétette olajbarnak ezé. Rémszem nézett. Ismeri itt valaki ezt a suvickos polyácát? <gül> Természetesen. Ő Perzeus Piton, a báitalok tantárgyának professzora, a Mardekár ház feje. Harry hangja remegett a gyönyörűségtől. Bizony eltartott egy ideig, amíg Mordon meg tudták arról győzni, hogy valóban Pitonnal áll szemben. A hitetlenkedő Exauror morogva lekászálódott az elgémberedett meggalagonyról, és közelebbről is vizsgálgatni kezdte. – Ez tényleg telennél az? Az hát ez szinte hihetetlen! Mi történt vele, Terzeus? Ki meg? – Láld ki? Természetesen Dumbledore! Szokása szerint a legjobb szándékkal. Van mindegy hosszú! meged a hol van? Daedalus némán a sarokban mutatott, ahol a két lump Békésen aludta ki magából a szilvasz ezt. Véton elhesegette a tovább kíváncsiskodó rémszemet, és kérdően nézett így arra. Azt szétálta a, a karját, jelezve, hogy hát, ez van. De mit tenni? Mi A legalább maga összetudná valahogy foglalni, hogy mi a fede folyik itt? Meggalagony mindenek előtt visszakérdezett. Legutóbbi találkozásunkkor éppen tisztálkodni indult, ha jól emlékszem. Bevalóban, ez igaz. Na hát az igazság szerint egy kis baleset történt a laboromban. Kezdte el Piton, mint egy magyarázatképpen a többiek kérdő tekintetére. Hát szóval, az volt, hogy valahogy. Ezzel jelentőség teljesen a hortyogó Dumbledore felé nézett. Szóval, valahogy. Dió olaj került a mosdóvizembe. És hát miután én adok a tisztaságra... Harry két kedve nézett rá. Úgy látom, port még túl sok pont maradt a Griffen délnél. Perzeus, kérem! Csattant fel házvezetői minőségében minden meggalagony. meggalagony. Na jó vanna. Na, na szóval összekentem magam ezzel a vacakkal. Ó, oh, meg volt olyan szíves odaadni a köpenyét, hogy ne kelljen már így végigmennem az egész kastélyban. A laborba indultam egy kis hozzávalóért, és szerencsére ezt a láthatatlanná tévő köpenyt végig magamon tartottam. Az ajtó nyitva volt, és hogy aztán ott, ahogy minden kinézett, az valami elképesztő, hát azt maguk el sem – Bármit elhiszünk, csak mondja bármi van! – vágott közben szem. Mindenki tudja, hogy valószínűleg egy mumus járkál most a Fordban. Sőt, most már bizonyos? És hát nem csak az? A mumus, ugyanis baga a nagyúr? A bejelentést csend fogadta. A fordulat nem érte őket teljesen felkészületlenül, de ez volt a legrosszabb forgatókönyv, amire számíthattak. Piton folytatta beszámolóját. Na most már egészen biztos vagyok benne, hogy nem vett észre. Annyit láttam, hogy a katedra szélén ül, és képtelen felkelni, mert beleragadt Tumbledore föltelmes kreálmányába. Kingsley és Daedalus érthetlenül nézett rá. Meg Galagony, viszont valószínűleg megsejtett valamit a történtekből, mert azonnal átvette a szót. Értem, tehát ezért nem tudott átváltozni. De ezek szerint még most is ott lehet? Hát szinte biztosan. Abból nem keveredik ki egy havar. Nagyobb baj az, hogy a karomó megéreztem a sötét jegyet. A nagyúr valószínűleg segítséget hívott. Meggalagony egy pillanatra elgondolkozott, majd odafordult a többiekhez. – Kérem, mindenkinek itt a pálcája? – Harry bátortalanul belekérdezett. – Elnézést, tanárnő, de… – Hogy mit kérem? – Ja, igaza van, Potter, maga tényleg alig tud valamit. Nos, arról van szó, hogy eredetileg egy felderítői jelzés miatt a rend úgy határozott, hogy… Főnix osztályú, különleges, csapásmérő varázserőt hoz létre. Egy rendkívül fontos, titkos akció végrehajtásához. – Egy főnix micsodát? maradt le Harry. – Hallgass már, te a mordon. – Hát, pár dolog sajnos nem úgy alakult, hogy mi ezt előre elterveztük, de gyorsan újra szerveztünk mindent. – Párszor! Szabadnak kérdeznem, hogy ezt már megint honnan tudja? Egyáltalán honnan tud maga már megint mindenről? Dumbledore magát is beavatta. Maga szerint. Jó, hagyjuk. Szóval a bábok és a bábszínház is az új terv része volt, bár a mostani helyzet már ismét megint mindent megváltoztat. Sajnálom, Potter, de úgy tűnik, hogy talán feleslegesen dolgoztak fordult oda egy pillanatra a megszebbent Harryhez. – Jelen helyzetben az igazgató úr, Hagrid és Arthur nem jöhetnek számításba, mi aztán heten vagyunk. – Kérem, akkor hát van pálca mindenkinél? – kérdezte ismét. – Van, van, mindenkinél van. Na de menjünk már, hát nincs sok időnk! – sürgette az olajos képű piton. A rend tagjai gyorsan számba vették a lehetőségeket. Septében egyeztették a teendőket, a gyelbeszédet, időzítést, majd kiosztották a muníciót. És a Főnix osztályú különleges csapásmérő varázserő, hét mindenre elszánt, kesztyűbábokkal, babalábosokkal és palacsintasütőkkel felfegyverzett tagja, Minerva meg Galagony professzorasszony vezetésével megindult első harci bevetésére. Epilógus Dumbledore ásítózva nyújtózott egyet, de keze valami puhába akadt. Meglepődve nyitotta ki a szemét, és Hagridot látta maga mellett, amint szétvetett karokkal békésen alszik az igazgatói iroda sarkának támaszkodva. Az ősz varázsló csak nehezen tudta felidézni, hogy mi történhetett. Ám Hagrid, a Földön fekvés aztán meg az asztalon álló üres üveg lassan halvány emlékeket körvonalazott benne. Fel akart pattanni, de vissza is totyant. Hirtelen elkapta a fejfájás. Húnyorogva megbögtöste a vadőrt, aki félállomban odanyúlt, és megvakargatta a csodálkozó Dumbledore állát. – Ó, de, no, nyukajsá már hát. A no, hát korámban még, no, jó van, de tudom, ezt szeretett, ha? no, jó, jó, de ma, hát egyem egy kicsit piséni, aztán meg még járkálhatsz is egyet. Ezzel lassan kinyitotta a szemét, és a várt hálás, lihegés és képennyalás helyett egy döbben dumbledore találta magát szemközt. Ö -ö -ö -ö. Igazgató úr, hát mit keres maga itt? Én? Hát most kérdezzem, hogy te mit keresel itt? Hát ez itt az én irodám? Hát legalábbis azt hiszem. Nézett körbe ismét a szobában. Fox halkan rikkantott egyet a kereszt rúdján, ami végül meggyőzte az igazgatót arról, hogy most mégsem tévedett. De, Rúbeusz... – Mi történt itt? – Hát, ha én azt tudnám. Kezdett feltápászkodni a szakállas behemót, fölsegítve a másikat is. – Amint ha valamit akartuk volna megbesélni a többiek külhözte, meg aztán talál, hát van valahó. A szobában rajtuk kívül nem volt senki. Csak egy kiürült jutazsák feküdt a bejárat mellett. Dumbledore az asztalon álló üres üveget nézegette, és lassan kezdtek visszatérni az emlékei. Mondd csak, te Rúbeusz! Hát az, az lehet, hogy ezek itt már mind elmentek? Vé, hát itt voltak? Hát valakinek csak kellett, hogy itt legyen, nézd csak ott azt a zsákot! A két varázstudó körbejárkálta a szobát és apránként sikerült összerakniuk a valószínű történéseket. Hagrid elszégyelte magát, ám Dumbledore biztosította, hogy így is rendkívül örül az üstös Szilvának. Hát csínyán kell vele bánnia ugyan, de azért, hát rossz az. Pár perc reménytelen lődörgés után tanakodni kezdtek, hogy mi lehet a többi roha moztagossal, és hogy hova mehetett Harry? Az igazgató véleménye szerint vagy meggalagony küldte el, vagy esetleg Piton tért vissza és vezényelte büntető feladatra. Mivel az utóbbi látszott a biztosabbnak, valamint hát Tumbledore kíváncsi lett volna a kísérletei helyszínére és a talán ott rejtőzködő eredményekre is, úgy döntöttek, hogy felkeresik a bájital labort. Leérve a Mardekár pince folyosójára, gyanús foltokat, szétdobált pálcákat és szana szétirányuló, ragacsos cipőtaplenyomatokat találtak mindenütt. Berobogva a laborba, a korom, bűz és ragacs mellett hatalmas fölfordulás várta őket. Hagrid felforgatta a szétszórt bútorokat és edényeket, Tumbledore pár felderítő varázslattal is próbálkozott, de eredménytelenül. Egyre kétségbe esettebben tettek tűvé mindent valami kis jelet, üzenetet vagy nyomokat keresve, de mind hiába. Alig néhány megviselt kesztyűbábot, és pár elgörbült picikek és lábost sikerült azonosítaniuk. Hagrid és az igazgató rémült döbbenettel néztek össze. A főnix osztályú különleges csapásmérő varázserő legénysége az ellenséggel együtt nyomtalanul eltűnt.